Княже, біда! Сина твого єдиного, спадкоємця твоєї держави названо Холопським ім'ям, без нашої згоди!» Тур стрепенувся. «Холопським ім'ям? Його сина? Біда! Боги ж тоді не приймуть його у сон волостелів, зіпхнуть униз до смердів, до чорнолюддя, до худих холопів. Ім'я?» то дух великих богів, які беруть під свій покров людину. Княжі-пагони, якщо їх нарекли княжим ім'ям, боги пильнують, як о волостелів, а якщо холопським. «Яким же?» – голос у князя зробився ніби крихким. «Оскол!» – злетіло з потрісканих вуст лупкині. «Поглум! Поглум! Осрами йому великому полянському владиці!» Силина його, переємця єдиного, названо осколом, одірванцем, шматком, відкраєним кусним. Оскол – скала, тріска, частка, окраєць, дріб'язок для всякого такого вжитку. Не те, що могутній тур, для якого немає ні в чому перепони, силою своєї турячої столітнього дуба виверне. Мандрівники-сарацини, хоразькі та арамійські купчини, яких нині повно у Києві, Вимовляють його ім'я з повагою, дзвінко, дир. Декотрі можні кияни, падаючи до чужого звучання слів, теж інколи так вимовляли його ім'я. Для просто людинів же він – тур, володар, повелитель, захисник їхніх вогнищ від напасників. Та водночас сам знав про те, і найбільший з дирця. То так, але де йому взяти тих хлібів, медів? Одягану і хутра, щоб утримувати свій двір, дружину і себе. Отож корилися йому. І в землі Слов'янській він всюди знаний як Тур, як той дикий, золоторогий, нездоланний володар київських пущ, що своїм трубним гуком потрясає Придніпровські гори. То в нього переселився бог могутньої сили і всіляких добродійств. Велес, дядько і опікун Перуна, з рогами Тура на челі. Тур, звучить? А що скол? Як подумати, то від нього ж таки від тура великого скалка, скибка. Його нащадок, його біль і єдина радість. Тож і має бути з ним разом, під його прихистком стане скелею. Князь крутнувся на в'яких підошвах шкіряних ромейських ходаків із загнутими вгору носками, зірвав зі стіни хозарський меч, причепив до паска. Вибіг із гридниці. Куди побіг Тур? Лубкиня не відала, Але знала, що перемогла. Червоні зблизки світила Розпеченого за день до несамовитості, Мрехтіли у хвильках почайне, Уздовж якої ледь видимим протоптом Чвалав Турів кінь, Дрібно б'ючи копитом землю, Бо Володар все частіше Приосторожував його в боки. Сонце ось-ось пурхне в пурпурові оболоки і потоне в них. У потимках вибиратися з цього закута незручно. Ноги коня час від часу провалюються в баюри, в'язкі калюжі та боліця, які ще не висохли після весняної повені. Дніпер не ввійшов у свої береги, щедро поїв почайну і її луки живими водами. Тур не мав ні часу, ні бажання споглядати красу і могут ріки його покровителя. Мчить він до висілка Соловієвого роду. Чим ближче під'їздив, тим виразніше чув якийсь лемент, гуки, ніби десь близько була Січа. Знов приосторожив коня й його сивогривий, розпустивши віяло хвоста, рвійно полетів на ті гуки. Не відразу втямив князь, що коїлось на вулиці Оболонського селища. Мужі й жони, отроки й дівиці, хто з чим у руках. Косами, серпами, вилами, веслами, дрюччам оточили його двірських гридей і відгонили від хатин. Коні під воями харапудились, задкували, дибились, збивались докупи. Гридей тіснили до лугу, до озера, знаючи, що твань болотистого берега відразу присмогчи їхніх коней. Тур зірвався в стременах. Уздрівши його, гриді закричали «Не їдь сюди, тікай, уб'ють, тікай, княже!» Розлючений натовп також упізнав тура і його сивогривого і став поволі вгамовуватись. Оболонці втупились у князя, дивувались. Сидів на коневі охляб, без сідла. Чого б то поспішав? Їхня кипуча злість вичахла, відчайдуще погасло. Сам князь прибув до них, ти ба? «Чого хочеш?» – гукнули до нього із натовпу. Десятки очей обмасували його з цікавістю. Хто, огнищанин, тут? Тур примружив очі, вдивлявся в незнайомі обличчя, ніби когось шукав, чий рід тут старшинствує. Соловія, рибаря Оболонського, охоче відказали. Кличте, діда. Людоньки, заверещала якась молодиця. Соловію, метнулась до хати інша жона. Наганку затупав по столами дід Соловій. Вдивлявся у верхівця, не поспішав озиватись. — Пощо не твориш князеві пошанівок? — гукнув один із гридний. Тільки тоді оболонці побачили, що всі вої князеві, на мить покинуті їхньою увагою, уже вибирались з оточення і стали поряд зі своїм князем. Отакой. Дід Соловій статечний йшов до князя. Високий, кремезний, ступав широко і твердо, легко похитуючись, немов би йшов по хисткому днищу човна. Сиве, притиснуте до чола тонким пасочком гривасте волосся його, рушилось, мабуть, також від подиву. Довгі руки важко обвисали уздовж тіла. Став, схилив голову вперше підборіддя у груди, примружив допитливо око під ворохкою бровою, друга брова потяглась до перенісся. Оболонці вичікувально принишкли, міцно тримаючи своє бойове оснащення на повотові. «Хочу бачити і чути тебе, Соловію», – сказав князь. Соловій підвів голову, аж борода розметалась. «Шана тобі, княже, від усього мого роду і від моїх богів. Твій пошанівок нечистивий, Соловію, тримаєш мого сина в своєму домі», – визивно кинув тур. «Твого сина у мене немає. Синів тобі народжують твої жони, боярині і царівни. Тут їх немає княже. Тут, каже, вудь худії люди. Обійди усе й подивись!» Соловій статечно провів рукою довкола себе. «А Славина? Де вона?» – скипів Тур і метнув поглядом до гангу, з якого щойно вийшов цей старець. Звідти спускалося ще двоє старезних дідів – то були Сварун і Німаня. Вони підійшли до Соловія і мовчки стали за його спиною. Славина не царівна і не бояриня, просто людинка і не твоя жона. Віддай мого сина Соловію, миром віддай, за тим і прийшов. Соловій обернувся до братів. Нема її, нема, прошепеляв Німаня. Сварун Хитнув і собі головою, а вже ждеш десь їх узяти, як нема. «Сина свого у жон своїх шукай!» Стояв на своєму соловій. Тур пересмикнувся. «Зухвало, — говорять з ним ці простолюдини горді. Але пощо що ім'я дав йому Холопське, Оскол?» «Не Холопське, княже, царське. Колись був у наших родах великий володар Осколот». Увесь люд його шанував тим іменем. Осколотами звали. Ще інак, Сколотами. Нині річка Ворскла є, там, на полудні тече Дніпер. То була межа земель царя Осколота і Степу. Царя не відав того, не чув, бурмотів Тур. А вже ж немає пам'яті про минуле, зникає в людях. Волхви тільки треба ще стережуть. Велю усім про те оповісти Соловію. Осколот царське ім'я, хай буде так, тож віддайте його мені. Із Славиною дам їй землю і терем поставлю за нащадка. Соловій мовчав. Не піде вона челядницею до твого двору, раптом гукнула та сама молодиця, що викликала Соловія. Визивно взялась у боки. Сина намовлено тобі, шукаю твоїх княгинь. «Від челядниці челядин народжується, покон давній!» Тур хльоснув у повітрі батурою, аж у вуха хляснуло, Сивання омитнувся в бік. «Діти челядниць від князя княжі діти, коли він того зажадає! А коли його жадання нараз щезне, — відверто глузувала молодиця, — тоді що, в Хозарську неволю віддаси, чи на Торзі у Царгороді виставиш? Коли хочеш мати сина, бери славину в жони!» «Вжони, скипів Тур, це не пообичаю!» Блиснув люто очіськами і завернув коня. За ним рушили і гридні. Він більше не хоче ламати своєї гордості перед цими простолюдинами. Ба, знайде на них іншу управу. Супроти богів і поконів свого високого роду не піде. Не хоче йти сама у його двір, не тягтиме. сини тут ростиме. А тільки відкинеться од від материного молока, силою забере». Комонники вже потемки чвалали до Києвої гори. Бралося на холодну ніч. Сторожко вдивлялися у землю молоді зорі, кліпаючи в подиві за людську затятість. Надворище старого Соловія влягався розтривожений гомін. Терем для Славини і земля то велика щедрість. Ба ні, хай бере в жони за звичаєм. Буде княгині Славина, а може. Гніва заламувала руки біля овина, ловила очима останні відсвіти вечірній зорі, посилала молитви до бога Ярила, до отця безсмертного і негаснущого вогню, благала висвітити ярем світлом темні закамарки людської душі, бо й сама розгубилась тепер, не знаючи чого хоче. Терем і землю? Чи щоб славина стала княгиною? Гніва благала перуна і ладу, рода і стрибога, Допомогти їй осягти мудрість. «Зодягни красою і напої добротою, дитя моє, великий роди, І ти, воїне Перуни, натягни лук справедливості І врази супостатів наших, що чинять недобре, І дай нам мудрості, і позбав лукавства». Скидалися руки гніви у щирому молінні. Душа їй терзалася у ваганнях і сумнівах. Сама ж вона не знала, як бути дитині, кого слухати. Розум чи серце? Та певно ж судовій уже обрав для славини путь. Як на неї, то найліпше йти до сусідів, до деревлян, податися до Єрпеня, а там уже і деревлянські пущі. А князь деревлянський Ніскиня? Чи ж прийме? Люди приймуть. Мовили двораки, ніби тур збирається йти на деревлян, бо нискиня відособлюється, своє держання міцнить тож, певне, буде захищати від кривдника Тура і Лубкині. — А я, можеш, і захистить? — голос прошепотіла гніва, і зайшла до горниці, де вже клубились чорні сутіні, то тут, то там снували якісь шерехи. Щось немов берепіло, чи криктало, чмокало й супіло. Мабуть, добрий дух оселі домовик бився із мороком. Чи може потерчата голодній голіни шпорили по виталищу, вишукуючи якийсь шмат пряжма чи печеного буряка? І раптом над усіма тими звуками пролунав голос Соловія —